Och alltid lika kul och idag har vi med oss Christian Nartjärvi, uttalar jag det rätt Christian? Ja du får, du får full pot nästan Uff. Underbart för att jag brukar, fuckers efternamnen för jag är alldeles för snabb <laughs> Men jag bara, jag ska öva innan jag, jag ser det Men välkommen Christian Tackar, tackar Vi fick välkommen. kämpa lite att hitta en tid att få ihop det, det känns Busy businessman ja, Det var mer bara resandet som kom vägen den här gången men... Var är du ja. nu? Jag är i Stockholm och imorgon är det Sundsvall, sen torsdag Östersund, sen drar jag Skellefteå, fredag, Luleå hela helgen och sen Boden, Gällivare i Kiruna och sen är jag klar rest. För nu? Jag är tillbaka till vägen, men, men något sånt. Skön sopparäkning där sen. Ja, jag hinner med 4 tusen mil per år. Jag antar att du inte kör elbil. Hybrid. Hybrid. Ja, men titta, du ser. Det är bra. Rädda världen. Ja. Men... Uh... Jag tycker det är imponerande att du är så engagerad i alla anläggningar samtidigt. Det känns som att det är bara ett jobb att kunna befinna sig på alla platser som du gör. Men jag tror att det säkert, det ska vi snacka om en del av receptet av framgångsrik koncept. Mm, ja, men det sköts ju väldigt bra och det driftas bra. Så att jag, vi är en gång i kvartalet nu som vi flyttade till Stockholm. Mm -mm. det behövs inte så mycket mer så det är inte så mycket jag ska göra där utan mer att kolla till det, träffa personal träffa lite fastighetsägare mm -mm. lite sådana saker, fixa mm -mm. små saker men... men om vi går tillbaka till där allt startade så början av, eh, av hur ni kom igång och var idén kommer ifrån eh, du och jag antar tillsammans med din bror, ni är grundare till Nordic Performance Center Jummen eh, Eh, och eh, om jag får lägga titel på den skulle jag säga att det är ett av de bättre gymkedjorna i Sverige eh, idag. Och eh, det ska inte heller likställas med de kommersiella kedjorna. Det här är ju liksom en, ett gymkoncept som sådana som älskar att träna hårt och träna på en viss nivå, visst sätt, som har koncept, konceptualiserats i, eh, i en skalbart format. Som vi ser väldigt få av numera. Hur kom idén till? Vart kan du berätta? Ja, det här är ju 2018 och sen 2019. Vi körde igång första gymmet, september, slutet september 2019 i Boden. Mm. Och jag har alltid, så jag var så 17, vill jag bli företagare och entreprenör. Och jag insåg att det är dit jag vill... Men, men insåg ganska fort. Jag jobbade på en franchise-ägd, Elianten. När jag var typ 17 började. Jätteung. Um, mm. Och så jobbade där några år efter. Och fick jättemycket ansvar. Och han, han som ägde det var en av få som, som faktiskt tyckte det var kul att gå till jobbet. Som jag hade i min när jag växte upp. De flesta tyckte det var horribelt. Och han var liksom social. Kände det som att han kände hela kirorna. Och, och väldigt duktig på det han gör. Han hade kul. Um, så, att, så jag fastnade fort för att driva företag. Men sen så insåg jag att han hade också lite brister. Kunde kanske inte en personal med ekonomi, den bit. Så jag visste att jag måste studera. Och sen pluggade jag eh, civilekonomi med han bor i North Carolina och läste finansiell ekonomi sen i eh, Holland. Jag läste mina masterstudier. Och sen har jag gett mig in på bank. Och det här var också för Insur när man pluggat. man kan inte så mycket när man studerar utan man måste praktisera det. Um, mm. Och sen kom jag igång på banken och så efter ett tag så. Jag nästan tappa bort det här med företagen och vad jag skulle göra. Och testa lite olika, vilka branscher, vad ska man hitta på? Men sen så kom ju en bransch ganska naturlig. Det måste vara någonting som jag och min bror sa är skalbart. Vi vill inte byta tid mot pengar. Utan det måste vara en skalbar affärsidé. Det måste vara någonting som går att digitalisera. Um, Jesper var ju då han pluggade ju på Chalmers då och hade byggt några affärssystem innan och sen också någonting vi kan och så något vi kan, tror vi kan göra någon skillnad i så det följer sig ganska naturligt på gymbranschen Men ni var redan gymrotter eller? Ja, jag höll på med styrkelyfta Jesper tränade inte uh, så han kom igång lite senare men uh, ja, absolut uh, Två frågor där då Varför valde du att plugga utomlands? Vad var det som uh, drog dig uh? åt olika länder? Få ta, ta mig igenom studierna. Alltså jag inte... Tror jag, jag inte en, jag, när jag började universitet så räknade många dagar kvar innan jag fick börja jobba igen. <laughs> och det var på den nivån. Alltså, jag tycker jag bra plugg och det var otroligt nyttigt. Vi hade aldrig tagit oss att vi är nu utan bankerfarenheten och studierna. Men det var ett sätt att få det att vara rolig. skulle det vara som ett äventyr? Absolut. Och det, jag har fortfarande varit kompisar från USA och, och England som jag pluggade med. Kul. Och var hälsa på i... Förra åren var FIBO, exakt som jag bodde. Så att det var jätte, jättelärorikt. Det är mycket bra. Jag rekommenderar alla att resa. Och, och, och att, att inte bara turister, utan att faktiskt göra saker på andra ställen. Det är väldigt nyttigt. Mm. Hur många NPC finns det idag? Vi har åtta stycken, så vi har runt 11 000 kvadratmeter. Och senast är jag gör i Stockholm vi 16 augusti 2024. Just det. Mm. Men vi, vi, vi, går, vi backar tillbaka till det där. Ni, ni pratade om att shit, vi, vi ska öppna ett gym. Mm. Ba, och det, den tanken har säkert 80% procent av våra lyssnare haft någon gång i sitt liv. Jag har själv haft den. Alltså, hur går man från den tanken till att faktiskt göra, göra det börja med sitt första gym och se om man kan klara av det? Liksom. Ja, och det, det första utkast jag gjorde på det här, det var ju 2018... Eh, och eh, då så, den affärsmodellen gjorde då var i princip bara att kasta när vi, vi, vi gjorde när vi kom igång 2019 för så mycket hade förbättrats men redan då var tanken att hitta något koncept som var för folk och gillar träna det, det vi såg tydligt var att de här kommersiella kedjorna fokuserade nästan bara på botten i pyramiden, alltså de som är gruppträning kommersiella, så det var som fastnade på det och sen fanns det atletklubbar för toppen det fanns ingenting som tog an de mittensegmentet Um, och då började jag titta på lite lokal men, men Det kom som aldrig till skott Det blev inte av det Det, det, det klickade helt enkelt inte Och jag fortsatte på banken Jag var, jobbade jag som ställförtrende kontorschef då uh, Och uh, Hade ett jättelovande karriär Så morsan tyckte man var helt knappt Och skulle kasta, slänga ner den för att börja sälja gymkort um, Men sen så Ah, ja, jag, jag trivs inte alls. Jag, jag var på fel sida av bordet. Jag hjälpte en massa företagare och de utvecklade företagen. Och, och jag själv eh, kände att jag ville åt det. Så, så då tog jag verkligen tag i det. Påsken 2019, jag och Jesper. Och då upprättade då vi en ny affärsplan. Vilka kunder vi ska komma åt. Vad vi ska hitta på för något? Vad vi ska göra med? Vi ska bygga det här IT-systemet. Um, vi ska försöka göra något unikt med designen. Då hade vi inte det här med hexagon och allting. Och sen så... Då börjar vi söka lokal och hitta en ort i norrbotten som inte var så hög konkurrens inom det här segmentet. Och då föll boden och sitter vi i lokalen och sen så rullar det bara på och får till ja, finansieringen och, och, och allt sånt. Men var, var det så att ni eh, sökte någon finansiär eller kunde ni själva skrapa ihop till det här första gymmet och få det på rull helt själva? Uh, vi, vi, har, vi äger alla aktier, så vi har ingen finansiär. Mm. Um, däremot så har vi, använder vi ju ett gäng, alltså vi lisa ju utrustningen. Um, och sen använder vi ett visst typ av topplån för att till exempel ha ledda slussar eller sånt. Uh, och det är den finansieringen vi har jag hade haft den sedan början. Så vi gick in med, med själv med, med, med en väsentlig del. Mm, mm. Det kom... tror jag också är, är intressant för folk att höra: som alltså, går det här att göra själv, eller, eller måste man liksom få till någon deal med er? Någon stor pump. Nej men alltså um, Vad gick vi in? Vi gick in med 600 Tror jag vi gick in 2019 um, Och mycket under det Hade inte gått för du måste Ja vi måste kontant i alla fall för 20% Första Men hade ni en, en, en plan så att okay, Inom X-tid så måste vi ha X-medlemmar Annars så är det kört um, Ja, jo absolut Och den var ju helt fel var den, var den för, för låg eller var en Nej, vi, hade, vi trodde vi skulle ha mer medlemmar vi hade. Vi trodde det skulle höja högre vi hade. Så, men, och då satte jag ändå mycket tid på det där. Men, men du vet inte, man um, skjuter ju från höften. Ja. Men ni måste tänka att vi körde igång slutet på september. Fick en en OK start första gym och gjorde massa misstag. Um, sen kom ju covid och så ja. kom totalt... Då mattan. jag undan mattan. <laughs> vi har hållit på i fem och ett halvt år. Vi har haft ett lugnt kvartal hittills. Ja. Uh, för det som har varit här så har spaltat upp på väggen här inne i launchen eller vårt kontor där sitter allt, alla så här saker som har hänt så här, våg, covid, våg 1, 2, 3, alla inflation och kronorna av era um, så, så det slog undan men då konsultade jag och Jesper jag inom till en industrifamilj i, i Kiruna inom finansiell ekonomi och Jesper byggde de hjälpte starta bolag i Göteborg och bygga ett affärssystem så det kunde hålla oss på livet och, och vi blödde ju som en stucken gris och vi sålde ut ett årskort på sex månader. Men hur, hur, hur, fan, hur fan håller man sig kall där? Alltså? Ja, ja, det var... För det är inget man har förberett sig för. Nej, absolut. Men det, det är ju klart att det är jobbigt. Men, men det är bara att ihop och ta sig igenom. Men det sjuka var att vi i januari, det året skrev vi på eu för QN som skulle öppna mm. i november och, och covid kom väl i slutet på februari. Med minst rätt. Mars då var det då definitivt utslaget. Um, så vi hade en punktlista med typ 22 Asha. punkter som måste uppnås för att vi ska kunna öppna det i Kirna. Uh, vi lyckades med allt, allt det faktiskt. Med. Och så öppna i Kirna och det var ju på måndagen kom ju Stefan Levina sa att man ska inte gå på gym och vi öppnade på fredag. Men, men ni kunde bestämma lite själva så länge man hade vissa restriktioner om att man ändå fick komma och träna. Avstånd ja. och, och grej, sånt där. Va? Mm. Mm. Eftersom att vi var ett nystartat bolag som vuxit så, vuxit så fick vi inte min krona i stöd. Inte någonting. Och vi hade ju inga anställda löner, Så att för oss som det hade varit nedslängt hade varit mördrande hade vi inte funnits idag. Exakt. Så att, att det var öppet. Så vi ska vara tacksamma för det. Verkligen. Men om man pratar med folk, eh, både banker och andra gymägare så får man oftast höra att gymbusinessen är ju det är kört, det går det inte att lyckas. Eh, och, och det finns ingen lönsamhet i det och så vidare för det redan finns så många Uppenbarligen har ni bevisat motsatsen och eh, tagit fram ett koncept som eh, både framgångsrikt men också att det är väldigt många som söker sig till Var, va, Vad tror du är, receptet är att ni har eh, liksom lyckats inom en affärssegment som är väldigt tuff egentligen för många andra Ja jag måste tänka, när vi startade här så, så hade vi tittat vad som började hända i branschen och nu har det verkligen slagit ut. Det var ju att vi hade ju ingen Nordikvällnäs uppe i, i Norrbotten, eh, knappt i Norrland. Det fanns inget STC och så vidare. Vi visste att här, de här kommer komma. Man har sett hur de, vilken otrolig takt de förvärvar, gym och öppnar. Och vi var väldigt tydliga. För jag hade, det här kommer från, från studiet igen faktiskt. Det finns något som heter en så här Blue Ocean-strategi. Och det betyder egentligen att du är en bransch men du bygger dig själv ett, ditt företag ditt företagligt koncept- som du har konkurrenter men du konkurrerar bara indirekt. Det betyder att de, du frånskiljer dig så pass mycket från de andra konkurrenterna så att du inte påverkas direkt av dem. Och det här var ju våran idé. Och vi tittade mycket på aluminiumföretag, Basel Burgers till exempel. De lyckas mm. med det. De slåss ju med Max och McDonalds och lyckas ändå ta sig in. De har ett jättetydligt koncept. Frånskiljer sig, kommer ut på något helt annat mycket snygg sociala medier. Mm. Um, och det var en stor inspiration för oss. Mm. Så, så vår del var, var egentligen att göra tvärtom mot, mot vår bransch Och vår bransch är ju nästan fullservice rakt igenom Men det var en jäkligt bra jämförelse faktiskt Ja är det Verkligen tydligt. Eh, men tittar man, tittar man på dem där är det full gym. Det betyder att du har maskinpark, och cardio Men sen har du gruppträning, du har PT Du ska försöka få alla, du ska försöka få en äldre kunstpensionär Du ska försöka få de yngre Och det, blir, det, det slutar ju med att du... du har svårt att bli bäst för någon utan du får försöka duga till alla och våran var en helt annan sak vi börjar från andra änden och titta, vem ska vi komma åt Var i pyramiden ska vi jaga och man brukar säga i vår bransch att 20% av svenskarna har gymkort och då ska vi jaga alla 80% men vi är tvärtom, vi vill åt de 20% och det har varit en jätteviktig nyckel för oss att hålla det där hela tiden, och sen är en annan sak det är ett citat som vi har levt, som vi lärde oss från Boden till de övriga gymmen Det var att om du är ny på marknaden Så kan du inte vara lika bra som alla andra Du måste vara bättre För om du är lika bra, varför skulle någon byta till dig? Precis, men visualitet ja, och, och det där var jättetydigt för oss Vi måste vara så pass mycket vassare Än övriga konkurrenter för den här typen av kundgruppen För att det här ska lyckas för att byta gym, det är tydligen lika svårt som att byta bank säger de. Eh, man tittar på undersökningen så, så att det här var jätteviktigt. Så, för att svara på en fråga var väldigt tydligt koncept tydligt. Vem kommer vi åt? Vem riktar vi oss till? Och sen hålla oss där. Mm. Och inte svärva iväg. Och, och min fråga, de 20% procenten som du, du får ju komplettera här, det är ju personer som är väldigt dedikerade till sin träning som har ett väldigt tydligt syfte eh, med sin styrketräning och det inkluderar alla inom er målgrupp och så kan det kategoriseras säkert inom styrke, lyft kroppsbyggning, fitness, vad det nu kan vara ha, tittade ni på om att den här, de här 20% att det fanns underlag för dem eh, på hela den, ma på, i, på marknaden i alla de städerna Ja men alltså, 20% är ju det är ju alla som tränar okay. det är även de som går på grupptränning 20% är jättehögt, det är typ av Tyskland som är högre än Sverige i Europa USA är nu uppe på 25% och det är allihopa. Det du pratar om kanske är 2%, okay. 3%. procent. Men det där var ju riktigt svårt att veta och ha någon koll på. Men vi hade ändå en uppfattning att det finns många som... Vi delade in det i, om jag kommer ihåg rätt, high performance som är tävlande, riktigt hög. Sen har det de som är kanske aspirerande och tävla. Sen har vi de som är seriösare. Men alltså man följer någon form av träning, men man kanske, inte, man kanske inte äter det. Man gör inte hela biten. Och sen har vi bottenplattan. Mm. Och då tittar vi på de som är längst ner. Det är typ fitnesscenter för seven. Mm. Kommer åt väldigt enkla kunder som tränar väldigt sporadiskt. där. Sen kommer kedjorna. Och då, då fanns det som ett glapp till de här som, som är lite mer seriösa, lite mer Aktiv. Men det, det betyder inte att det är en elitsatsning utan, utan man gillar att träna Aktiv är aktivt tränare liksom. ja. ja, och det här var det väldigt viktigt för oss att distansera Att säga att det, det är bara de som är självgående Träning också Det vill Just säga det. vårt jobb är att ha verktygen Men det är ni som måste göra jobbet mm, mm. Ehm, Och den... det Är lika med nollgruppträning till exempel Exakt, och då sparar vi en, enormt mycket. Och, och, och för er om ni, om ni tränar på gym och betalar för grupptärning men man använder inte det, det är ju en ineffektivitet. Mm. Uh, och där kan vi komma åt mycket. Och tittar vi på den yngre kvartilen, alltså yngre kundgruppen inte är det mycket grupptärning där inte. Nej. Skulle du säga att de här, den här, de här den här nischen som ofta söker sig till er och den typen av gym, att det har också någonstans trendat genom att man genom olika sociala medier konsumerar träning. att Det har också gjort att det finns ett större intresse för det här, den här typen av gym. Ja, definitivt. Och det vi gör egentligen, vi, vi tar ju de utrustningar som ni ser på Instagram och det är i USA. Ni ser proffsen träna med, eh, ni, ser, ni ser lyftare träna med det. Det kan vi då ge på en lokal närvaro. Mm. Så att även fast nu, jag kommer nu för att öppna i boden Vars har aldrig haft ett liknande sånt här gym Så var det många kids som, som kände igen exakt utrusten har aldrig sett, aldrig träna på det, Visste precis vad det var Så att absolut, sociala medier har ju har gjort att explodera Men även, redan 2010 började man säga att, när, då kom ju Instagram På bred front, då kom även crossfit Var ganska stort, det gjorde ju att idealet Hur kvinna i gym kunde, kanske utförändrades Sen började ju mäns fysik Bikini komma Och styrkelyften blev jättepopulär Så att det, det blev som en det fanns en öppen eh, efterfrågan, men utbudet matchade inte det. Nej, just det. Men, men där är det ju också så himla viktigt att man har ett intresse av träning. För jag, alltså jag vet själv, jag har jobbat på många olika gym- och gymkedjor och sådär. Och i vissa fall vet jag liksom att det har varit folk som har varit löpare som har liksom ansvarat för att ja, inreda gymmet. Och det, det, blir liksom inte, det blir ju inte klockrent för den som gillar styrketräning. Nej, nej, nej. Och där Men där har ni ju... Eh, ni är ju gymrotter själva och verkar ha ett väldigt stort, ett nördigt intresse för det. Även för, alltså utöver nörderiet för själva entreprenörskapet. Mm. Nej men absolut. Alltså tittar man på våra branscher och mest leverantörerna som designar ut gymmen. Um, och de som beställer och köper grejerna. Själv är inte så aktiva, men leverantörerna är inte heller speciellt aktiva. Utan då tar leverantörerna och tar hela sin lina och mm. sätter gym och så ritar de upp det. Och sen går de och hjälper gymmägarna och finansierare Så skär de en procent bak i ryggen på dem. Eh, och sen så lägger man in det in leasing och så kör de på. Vi har ju alltså allt, vi har allting själv i våra gym. Vi ritar upp det, vi bygger handlingarna. Vår rumsbeskrivning för Tempsym är 143 sidor som ligger i hyreskontrakten och där står vilken temperatur det ska vara här inne hur mycket luft det ska vara var alla elen ska dras vattenavlopp, vilken toalettstol det ska vara allting och sen så går vi själv och ritar vi, vi ritar inte in maskinparken före för det går inte, du måste göra det på plats på känsla så allting designas och jättemycket tankekraft bak i allt vi gör där och med hexagoner med belysning vi, vi tillverkar ju allt sånt själv också och det är Jesper som står för hela byggdelen, hela IT och jag för eh, resten. Mm. För, det, för det, är, det är två saker som verkligen, eller det är ju en massa saker som sticker ut. Men två saker som sticker ut med, med NPC som jag min vi. Det är dels att ni liksom är väldigt snabba på tjänster som att uppgradera er system. Att det ska vara smidigt. Vad är, var är en bra lösning? Säkert billig, effektiv, bra för medlemmarna. Eh, I och med att ni har den kompetensen med din bror. Eh, och det, man märker ju hela tiden att ni håller på att skruva på någon... Någon funktion på någon maskin eller något inpasseringssystem och sånt där. Och det är ju också verkligen så här. En upplevelse som går smooth är ju, det vill man ju som, som medlem. Men sen är ju det också det här som är, är väldigt, äh, ut, ut, står ut mycket. Och det är ju community-delen. Man märker ju hur du, alltså, och det har verkligen stuckit ut. Och det är ju att få med influencers. Att du verkligen inkluderar, har, har bjudit in dem att få vara en del av det hela. Det är liksom, man vill ju vara en del av NPC, det har du verkligen lyckats med. Och hur, hur kan du, jag har ju inte jätte koll på de andra anläggningarna uppe i norr. Men jag har ju såklart lite bättre koll på Stockholmsområdet. Hur kan du, som är helt ny i Stockholm, komma till Stockholm, öppna ett gym och liksom skapa det här, här communityt på så kort tid? som du ändå har gjort och byggt upp det här jättestarka nätverket av influencers hangarounds, seriösa eh, lite seriösa också. styrkelyftare eh, jätteseriösa, alltså proffs inom både styrkelyft och eh, bodybuilding och bikini och hela mm. the... Men physical. när man tar du, du sa tidigare saker också där med it-system och det eh, och hur vi byggde det små att vi alltid håller på med det, Men jag, jag bara ta det in här först. Mm. Eh, anledningen bak i det här it-systemet och anledningen bakom det och får det här för att vi kan inte bekosta den här maskinparken Den här designen och, och den här fastighetsanpassningen Och ha personalkostnad Som är 33% av intäkterna alltså per, Som vår bransch har Vi har personalkostnad på 9-10% Så jag har att digitalisera bort hela den biten Så det är därför så vi har viktiga via it Så första delen Och det är därför det, det jobbar sig hela tiden på det där um, Hela Stockholmsetableringen är för oss marknadsföring. För det spelar ingen roll hur bra gym vi har byggt i Norrbotten och Norrland. Vi får inte marknadsuppsvinget för att branschen är koncentrerad i Stockholm. Så vår, vår mål med Stockholm är att förlora så lite pengar som möjligt här. Och försöka verkligen bygga en, en, en plats där så många vill vara och spela in content. Så många vill vara och, och filma och verkligen synas. Och det tycker jag vi har jag har lyckats syftat bra med och jag tror mycket det är bara vi, vi har ju inte sponsrat något litet utan de som är här betalar ju för sig och, och anledningen varför, varför de har valt att komma det är för att de får säkert utväxling i sina sociala medier det sticker ut, det syns, just hexagonätet just den blåa färgen det ser fräckt ut Ja, absolut. Och, och, och om vi återigen går till, till Buster Burgers på marknadsföringen vad har de gjort när man tar en bild vad är det första du får nu i formaten och en bild på hamburgaren, eller hur? Vad har de då gjort för någonting? de har satt i mm. klisterlappar på bordet med Buster ut, och på sociala medier. Ja, även om man inte skriver, precis. Nej, exakt. Och vad är det första du ser när du också så? också Du ser den blåa färgen och hexagonerna. Det är samma sak där. Och den blåa färgen betalar vi 5% extra på maskinparken för att få. mm. mm just för att det ska stika och samma hexagonerna. Men sen är vi också ganska flexibla med alla som vill spela in content. Alla välkomna. Vi tar inte betalt. Men ni bannar ju ingen. Uh... Nej, och sen har vi lite sådana här ytor här bakom som man kan spela in uh, ja, intron och så vidare och, var det väldigt flexibelt. Men vi har absolut inte jagat någon. Nej, nej men det, det, det, det har jag inte upplevt heller. Men jag upplever att ni har varit väldigt eh, inkluderande för alltså att skapat en, en plattform för influencers. Och jag tror inte det riktigt har funnits innan. Det har funnits för vissa grupper som har varit lite Utvalda, coola. Liksom. Men det har inte funnits för alla. Men här känns det väldigt välkomna. och jävligt smart. Men eh, du sa en intressant sak där. Ja, vi har liksom det här är en ren marknadsaktivitet att eh, öppna upp i Stockholm. Men eh, nu vet jag inte om jag frågar här eller inte eller om jag får något svar. Men är det så att ni fortfarande blöder? I Stockholm. Nej, inte en dag. Ja, inte en dag. Nej, det är jävligt coolt. Det, det, nu är det alltid när vi etablerar så här stora satsningar, så är det hyrestrappor och så vidare, men det här successivt, successivt går ju upp varje kvartal. Nej, alltså vi, vi, det här har gått mycket bättre än vi trodde. Mm. Mycket bättre mycket än vi um, Och vi, vi har aldrig sett så här mycket medlemmar. Alltså, vi slog, kan det vara det Fyra eller fem månader slog ju all time high på antal tränande på en dag på ett enda gym här och då har vi haft gym som var gång i fyra-fem år. Så att Stockholm har gått långt över förväntan. Man får nästan nypa sig armen och, och, och se hur det har gått. Men det har blivit nästan lite, kanske lite exklusivitet just där med att vi, vi är ganska tur med att vi... Eh, I början av vi så fick vi mycket som ville sponsra eller vi skulle betala dem för att vara här. Så, men vissa har rakt av nej, vi, vi behöver behöva göra det. Och det gjorde en exklusivitet tror jag också. Mm. Men någonting som jag upplever och jag tycker att jag känner att jag tycker att ni har ett väldigt, väldigt stark kundfokus. Att kunden ska känna sig välkommen. Det är en stark sammanhållning och en väldigt unik grej att du personligen integrerar med väldigt många som tränar där och de som har blivit liksom stammisar. Och den. den den kopplingen tycker jag i många fall saknas i de moderna gymmen. att Det blir dels opersonligt men dels att vinstsyftet går så mycket före än den här välkomnande familjekänslan. Att, att mm. kunden eller medlemmen blir bara en siffra och det tror jag gör att folk inte heller känner, känner att de har någon lojalitet mot ett varumärke. Det tycker jag är lite annorlunda hos, hos er. Ja, men Jag uppskattar att du säger det och, och, och... Det där jobbar jag ju hårt med. Alltså för mig jag är ju en Jesper är ju en teknisk person som jag förstår att han är ingen people person, jag är ju en people person. Jag är ju ute här flera gånger och pratar med folk och och hur det är. Men men jag precis som jag säger till alla anställda som börjar hos oss alltså Det finns en som betalar för allt det här och det är kunderna. All belysning, all leasing, all lön, det är kunderna som betalar för det och, och, och tar vi hand om våra kunder sköter gymmen så kommer lönsamheten sen. Men ska du börja jaga lönsamheten först och kunderna sen då är det svårt. Nej, vi är jättemånga ganska hårda och jag tror många tycker vi är, ganska, vi är ganska jobbiga att jobba med på att vi är så pass eh, krävande. Um, och vi vill, vill ha det på oss alltså, oavsett om det är fastighetsägare eller de som bygger eller personal. För att det, det, det måste hålla för att vi ska få det att funka. Så, så vill jag bara säga. Precis som jag kommer det. är får samma sak som med Arskan, så jag kommer säga det. Här. Ni får tolka det hur ni vill. Men. Innan jag lärde känna arskan så kände jag så att ah, okay, han ser lite grumpy ut, han ser lite tuff ut, han ser lite hård ut. Men sen är han ju liksom världens snällaste, godaste kille. Och det är ju lite samma med dig, Christian. Och det är ju så med gymkillar. Man liksom, ni går i er egen värld, jag har tusen saker att tänka på. Men jag vill bara uppmana alla, om ni har känt lite samma, att liksom, shit, han känns lite läskig eller lite så här, eh, upptagen. Så vill jag i alla fall säga att de gånger jag har fått eh, möjlighet att prata med dig så har du ju liksom verkligen eh, varit superöppen och... Eh, Verkligen vill lyssna och sådär. Så Det vill jag bara uppmana alla om det är någon där ute som känner som jag. Så får man ju prata med, med dig och Arskan. Eller hur? Ja, ja självklart. Det är som sitter här. Men, men, men, men att... till en annan fråga där lite nörder i fråga. Du är ju också så sjukt intresserad av. Uh, maskiner, uppdatera och alltså hur uh, och att du vill ha en viss typ av maskiner och du är ganska bestämd med hur allting ska vara hur kom det intresset och hur har du byggt vidare att, hur kompletteras för du handplockar ju maskiner för att det ska vara en viss standard på gymmen Nej, men jag tror det var ett intresse när man börjar träna och fatta vad, vad är det som man gör för någonting alltså varför händer saker varför, varför blir man starkare jag, jag, jag skulle inte säga att jag är en expert på det här det, det skulle jag inte säga eh, nördig entusiast ja det skulle jag inte heller säga men eh, alltså tar du flera av dem som tränar här om du tar Ja men jag skulle säga att du har kan mycket mer än mig och, om, om vilka maskiner som har funnits och Jag fick höra att Massa saker som jag inte visar men, men däremot så uh, Ta någon som sagt till exempel När vi spelar lite Youtube Man lär sig väldigt mycket med vinklar av honom så, så det vill jag säga Men däremot så tror jag att vi har lyckats För ett kommersiellt syfte mm, mm. Um, och här är det. Vi är inte ett, ett källargym som handplockar och allting kan köpa en Nautilus pullover från 80-talet som vi får tag i. Utan det här måste vara ett kommersiellt syfte. Så att man kan säga att vi, vi börjar med att bygga basen i maskinparken från en leverantör Och det är ju Hammer och Life De är ju störst i världen, näst största i världen De har en service och organisation på plats Deras utrustning kan alla träna i Jätteviktigt, för vi har mycket kontorsfolk Mycket Svensson De har en, en, Första delen av gymmen, det kommer en viktladdad maskinpark som man ändrar bara viktmagasinet Sen kommer plateloadet längre ner men Hammer, precis som alla leverantörer, har inte allting. Och då har vi handplockat till exempel från Arsenal, från Prime och då kan man titta lite hur styrkekurvor är hur träffar de muskeln på olika vinklar och då kan man komplettera. Så att vi har som en basplatta med en leverantör med, med Hemmer i och sen spetsar vi med Jim ja, och tycker jag mycket bra grejer um, Arsenal, Prime non-naturligtvis inte så mycket. Mm. Och då blir det väldigt bra. Så det, så det känns ändå varierat och mycket men ändå så det är det ett tydligt kommersiellt syfte också. i det. Men vi har ju pratat med jättemycket olika gymägare, både i den här podden och i annan podd. Och det är, det är så kul att se för vissa, de köper ju bara hela konceptet rakt av. Och tycker mm. att det, de är nöjda med det. För de kanske har fått vad de tycker är ett bra pris och mindre tid. Alltså att behöva lägga mindre tid på att optimera det. Men många av dem vi har pratat om som har ett, alltså som driver enskilda väldigt uh, successful gym, de är ju exakt som du. De har ju ja, en basen har de ju verkligen handplockat det de älskar själva för de är tok nördar men också alltså, men underhålla som sagt svårt, kanske jag älskar den där <går> Nautilus Pullover, pullo jag älskar den men det hade ju sett knasigt ut i, i ert gym om ni hade liksom dragit in det bäcket mitt i allt men äh, jag, jag din vision är, är nice och nörderiet uppskattas från medlemmarna hundra procent Nej men absolut och, och, och jag skulle säga det största nörderiet för oss det är ju en eh, Lake och Bank Press är ju mellan här uppe bänk precis som 173 cm mellan varandra. Mm. Dyligen 96 cm från väggen utåt. Sen har de inriktat med vattenpass. Och sen har vi vikter mittemellan vars fötterna på höger-vänster-sida. Och, och så har vi ingen högtalare som duschar med, med musik precis nu det ligger där. Det har vi nördat i oss jättemycket. Jag gissar att belysningen också är... För ibland på vissa jobb när man ligger upp bänkar så det bara... Fan vad bländad, det blir den där jävla lampan. Nej, och det har vi ju liksom... Vi brukar, jag brukar visa när vi går runt tur här... Um, i Stockholm så, så har vi sådana här väntor någon gång för toaletterna. Det är för att det helst ska vara helt tyst när du är på toa. <laughs> ja, men så... du ser det. Jag är genomtänkt det här, va? Just men... det, jag har inte tänkt på det. Ja, det, det, är, det är grymt. Och första gymmet i byggde, eller, eller vi ska säga Kiruna, det var då vi lärde oss mycket. Då, hade vi, ja, här, då brukar vi efter varje gymsgymme det vi är nöjda med och det vi inte är nöjda med. Det vi var nöjd med var 3, 4, 5 rader. Det var missnöjd med var en halv av 4 sidor. Jävlar, ja. Men det är också att vara dmjuk för, för sig själv. Ja, och då... Bland det är blande bättre i vårt land alltså, jag personligen men men det det kunde ha fått bestämma det så att vi har ju tagit jättemycket jätte och nu i Stockholm så har vi bara ja, två tre misstag som vi tycker det här borde vara bättre. Ni börjar perfektera det, liksom, formen ja. men jag tänkte på en sak där också. Um... För ni har ju, alltså, ni pratar, vi pratade i början om att liksom, okay, vi har de här elitsatsande som är på liksom, atletklubbarna och sen har man de här som går på gruppträning och ni vill ha sjuket. Men ni har ju faktiskt lyckats locka till er även de här toppatleterna som tävlar på VM i styrkelyft. Även både bodybuilding och fitness, men framförallt, alltså, jag menar, det är ju rätt bra betyg att få de som tävlar i styrkelyft och även faktiskt vissa strongmans ju, tränar ju också ser eh, mm. på högsta nivån i Sverige. Så att, det, att de ändå väljer att träna på MPC, det är ju det är ett väldigt bra betyg på... Där, där tycker jag man kan se så här, okej, okay, men då vet jag att det här är ett bra gym om de som tränar seriöst i styrkelyft väljer att träna där. Ja, men det är lite blandat också per ort, för det är inte så överallt, utan vissa ställen, då tycker de att det är lite för mesigt och sånt. Jag pratar i, om Stockholm, ska jag ju säga så. Ja, Stockholm, mm. definitivt. Eh, där har du nästan varit att de inte har varit välkomna på övrigt. Men, men, men jag vill... Det är jätteviktigt för oss att få en bred kundgrupp. Om vi tittar på det vi har i Stockholm här, det är en jättestor investering. Vi behöver få en bred kundgrupp, vi behöver få mycket. Då måste vi bygga det här gymmet på ett sätt så att många känner sig välkomna. Men vi måste ändå ha spetsen så att vi får de här atleterna och de vi vill komma åt. Av. De, som har stort, om säger så här, de som har stort marknadskapital. Mm. Till exempel Gustav Hedlund, Bara han har ju en miljon visningar i månaden. Och han lägger upp liksom varje pass härifrån. Så att det, det, det är en sån där som ger, det ger jättemycket. Och han är inte någon som skriker, han tränar, grissar inte ner utan väldigt ordning och reda. Um, men det vi har byggt, gymmen, om ni tänker med, då, till exempel cardio bygger vi. Har ni sett de här gymmen som har trampmaskinen när det går marschlat mitt ute i gymmen? Mm. Mm. Ingen tjej kör om det. Så här bygger vi in dem genom väggar. Frivikten har ju en vägg som separerar bänkpressar så att du kanske knäböjer fred. Men det är ändå luftigt och öppet. Så vi tänker jättemycket på en bred kundgrupp. Men vi vill ändå ha topp 1% procent eller topp 5%. Procent. Men jag är ju också ganska hård. nu och, och, um, Senast nyss var jag ut här och, och plockade några grannbarn som, som lämnar efter grejer. Men även de som skriker eller inte beter sig i gymmet. Mm. Utan, och vi vill inte ha någon som poserar i kalsonger i hantelytan. Um, så vi har en i det här bak i ett hörn som är en enda yta om vi har bikini-posering och strongman i. <laughs> um, jag är ganska hård med det där för att alla, måste, alla behöver inte känna sig välkomna hit, men de flesta. Mm. De som vill träna själva, de som tycker träning är roligt. Men regler måste, måste finnas också, annars blir det kaos. Ja, men jag ser att det är en balanspunkt. Det är en gyllene medelväg måste gå där. Hur lyckas man få olika nisch nischer i den här branschen att samspela? Styrkelyftare, bodybuilders, fitter. Ja, du förstår. Och, och så, för att det är ju tidigare, alltså, alltså backa 25-30 år. Då har det varit liksom man är antingen på ett styrkelyftsgym eller eller tyngdlyftningsgym och så är det bara bodybuilders men att få de här grupperna att respektera varandra och ha ett samspel det är ju en liten konst i sig hur har, vad har det recept? hur har det funkat? Ja, jag vet inte om jag håller med jag har hört det här från tidigare folk också säga samma sak någon helt annan från tidigare år men jag har aldrig upplevt det själv om vi går tillbaka till den ordinarie affärsmodellen vi gjorde så skulle vi ha, det är egentligen fyra grejer vi skulle konkurrera. Vi skulle konkurrera med riktigt bra utrustning, vi kallade det då premium, vi är inte det ännu med utan ni får bestämma om ni tycker att det är det. Men bra ljud, bra utrustning, vi ville ha det digitala, ha här designen, men det fjärde var att vi behöver en bred kundgrupp. Och Då har jag pratat om det här med välkomnande, men att vi behöver flera olika typer av tränande, och då pratar vi de som är kardio, maskinpar, frivikt och crossfit strångmän, strångmän räknar vi inte med för att det är så litet, men crossfit och tittar du normalt i Stockholm så är det här nästan tre fyra olika gym du bara och flera som har varit hos oss har 2-3 olika gymkort för att kunna köra sin träning ja. um, och jag tror ju att det här är exakt samma personer, jag tror att du håller på med byggnad håller på med styrkelyft eller ni håller på med byggning uh, vi har ju samma typ av intresse, samma typ av driv det är ju ingen skillnad det är bara det att intresset har fallit lite olika. Samma om någon som crossfit. Och kör jag min bänkpress och säger att någon och crossfit. Man blir motiverad av det. Det är kul. Men jag vill inte hålla på med burpees. du kan aldrig att säga att man gör en burpees. Men, men det är roligt att se. Mm. Eh, så jag tror att det är ganska lika människor. Bara det att det är lite olika intressen. Passion för träning. Ja, absolut. Och, och alla gillar att köra. Sen så tror jag också på att man gör någon form av träningsresa. Träning ser inte ut från dag ett. Tills man slutar inte se olycka ut. Utan man kanske skadar sig eller man tappar intresse. Vill man på något annat. Då kan man fortfarande ha kvar ett gymkort på en pc och köra. Eller då en partner som... Eh, ni håller på med fitness och partner håller på med crossfit. Menar, då kan båda träna tränat Man kan ha samma gymkort. Eller träna bredvid varandra. Mm. Eh, så, så för oss har det varit där en, en viktig grundpelare från början. Att få en bred, återigen, en bred kundgrupp. Så att vi får nog med medlemmar. En fråga till dig. Vilket är vi, det vi sysslar med här Fråga dig saker Men eh, de stora tre Kan vi få höra dina resultat eh, Ja Jag har inte kört knäböj och markluft på många år Men jag har gjort alla. 260 kilo SSB-böj ja, Hur mycket? 260 eh, Jag har gjort 220 i bänk på tävling Och sen har jag markat 2 5 För många, jag tänker 4-5 år sedan Men nu är det bara bänk eller? Ja, nu, nu tränar jag bara Ja. Jag försöker kombinera lite, men det, det, det, det är lite halvsvårt. Skulle du, skulle du vilja tävla igen i styrkelyft? Nej, nej jag, jag hade nog plan att göra det, men nu... Nej, jag ska fokusera helt på det och sen träna för att det är roligt. Mm. Ja, mm. men det, det var nyfiken, för man ser ju dig också lägga upp jättemycket träning. Mm. Med, eller korrekt, korrigering, jättemycket bänkpress. <laughs> ja, ja, ja, exakt. Nej, men jag, jag tycker det är roligt och det är viktigt att hålla igång och... och det blir som en bra break. Det är att träna lyfta vikter och träna hundra och få huvudet vila lite. Håller med. Mm. Vad heter det? Skalbarhet är ju viktigt eh, om man vill liksom, eh, utveckla sin business. Är det någonting som ni kontinuerligt tittar på? Att, att skala upp eh, NPC över tid? Ja, absolut. Tittar vi från första gyminneveten så var ju våra kompetenser var ju. Det var ju överflöjligt, det hjälpte ju inte Efter vi var igång så, så var det ingenting mer att göra uh, För oss, utan då har vi ingen skalbarhet alls Vid fyra gym, då började det komma in Och då kom också lönsamheten rejält um, Nu har vi en väldigt, vi har i princip ingen overhead Det är bara jag, Jesper sitter bara på iten och, och, och bygg um, Vi har ju bara en bank för alltihop um, det är bara en alltså, du får ju naturlig skalbarhet i det när du blir större utan att du behöver växa overheaden mm. um, och just den här skalbarheten när inte vi behöver vara på plats och driftare det det gör ju att det går att göra men ja, den stora ja. skalbarheten är definitivt it-sidan, alltså digitaliserade mm. um, och här håller vi nu på nu, nu har vi öppnat Stockholm som har öppnat två gym en så stor investering så vi har ju konsoliderat oss sedan dess och det betyder ju bara att vi har, vi har vuxit väldigt kraftigt Um, vi har ju öppnat de här, på fem år öppnade vi åtta gym då, 11 000 kvadratmeter det är, är jättevanligt. under covid, inflation, lågkonjunktur arbetslöshet på 10% och så vidare så att, så att det är lite unikt det och nu, nu, nu koncentrerar vi oss till 2026, det betyder att vi planar ut, låter allt växa, eh, trimma bort lite kostnader och så vidare, men det vi gör nu bakom kulisserna som inte var kunde se det är att vi håller på att bygga om hela bottenplattan i IT-systemet, eh, vi bygger om mot motorn kan man säga i bilen, och nu när det här eh, byggrummsan är väldigt, den behöver väldigt klar. Nu ska iten också bli det så att vi kan gå från 8 gym till 80 gym. Eh, väldigt skalbart koncept kommer det bli. Och vi här är vi klar någon gång andra halvan, 2026 tror vi. Så inga nya gym 2026? Kanske. Eh, kanske om vi hinner i slutet. Men, men, eh, men sen går det den går ju väldigt det går ju det går undan sen. Får ni mycket frågor, Christian, från olika orter som ja, kanske har varit och mycket tränat mycket. någon gång och, och blivit inspirerade Var öppna här och öppna här? Ja, mycket Men var, var tittar ni? Eh, jag menar, men Jättemycket som får... Men sen det som har hänt som vi öppnar Stockholm så är det fastighetsbolag som är av sig. Mm. Eh, så vi har okay. haft... Eh, Två börsnoterade fastighetsbolag som har kommit och träffat oss. Jag har sagt nej åt dem, men de har de kommit ändå och vill höra det här och vill vara med. För att det som hände när vi öppnade det här, den här fastigheten vi är nu med Arein var ju helt tom nästan. Sen när vi dragit igång det här och fyller det här med kunder och de har lyckats fylla varenda våningsplan med, med kontor för att de kan erbjuda ett konceptgym i källan så de kan då träna på morgonen och träna på lunchen. Um, så jättemycket fastighetsägare har hört av sig och, Så jag har jag skjutit upp allting till, till 2026 och träffar dem Men för oss så är vi Vi har ju två orter kvar i, i Norrland eh, Innan vi är full sen, sen jobbar vi också lite på ett så här satellitkoncept Att ha en, en, en moder gym Eller ett större och sen bygger man mindre gym Runt omkring mm. eh, Det kommer vi göra i Stockholm Men sen är det ju att växa runt Mälaren och, och Stockholmsort Så att eh, Uppsala är ju jättehögt på listan eh, Södra Stockholm Göteborg vet ju att det finns inte mycket inom våran typ av kategori. Västerås har ju varit en gymstad länge. Absolut. Alltså, vi tittar egentligen så här. Det måste vara tillväxtstäder städer som växer, som har naturlig motor. Det är jobbigt att jobba i antingen en bransch eller en stad där, där kundunderlaget minskar hela tiden. Och våran Kundenlag ökar ju dubbelt upp för att vi har. Först ökar ju antal tränande hela tiden. Men vi är ju väldigt tung mot den yngre mm. Kundgruppen Och tittar man på det som hände med covid, var att det slog under benen på föreningslivet. Yeah. Och kategorin 16-19 år har ju tredubblats efter covid. Och där är vi så starkast Vi är jättestarka mellan. 16-35 till exempel mm. och de säger inte upp korten de är inte alls så att de slutar träna på sommaren utan det är en helt annan lojalitet och aktivitet Men hur jobbar ni med, med, med ungdomar? För att jag kan uppleva själv att mellan jag har också jobbat på, på många olika gym och en utmaningskategori är just ungdomar för de alltså 16-17-18-20 till 20 kanske de har många har ju det kan vara högljutt, det kan vara inte så seriöst det kan vara liksom lite stökigt de har inte den här gymetiketten i sig riktigt än För att de är typ barn Hur är det någonting som ni Förutom att vara aktiv och gå och säga till liksom, Finns det någonting man kan göra för att komma åt det Alltså om, man säger, om ni tittar på det gym Så ser ni inga arga lappar någonstans Nej exakt Och ni säger inte vi kommer inte gå det, det är om någon lämnar man kan bara knacka bakåt. Oj du glömmer glömmer här Men den biten funkar inte Utan det vi har gjort här Det är att för det första har vi satt i åldersgränsen på 15 Inga undertag under när man är 13-14, då är inte hjärnan nog utvecklad för att träna själv på ett så. så. Den verkar komma när man är 15. Det andra vi har gjort är att vi tar 449 för dem i månaden. Det är ganska dyrt om du bara ska ha det som ett dagis för barnen. Mm. Just det. Så då får vi de som tycker om träning. Mm. Det andra, sen efter det så, så skolar vi in ganska... Så vi har ju antifussystem, en del av vårt it-system. Även där har vi ju hela kedjan, alltså vanligtvis är det flera olika system man köper in. Men vi har ju allt från passagesystem, medlem, ekonomi. Men vi har även, även övervakningssystem. Och övervakningssystemet tar bilder när man går in och ut ur gymmet. Och där matchar vi så att det är rätt person som att låna ut kort, man fuskar inte. Så redan där har vi satt det rätt kultur. Eh, och det har vi faktiskt en AI som håller på att träna nu på, på, på att känna av det här eh, Jesper håller på med ett projekt med det så där kommer vi jättebra eh, och då får du bort mycket och sen har vi också duktigt, har det varit så, så har vi har haft några riktigt smarta i personalen som de har börjat lära känna de ungdomarna, prata med ah, vad ska den köra idag, hur går det idag och då får de ungdomarna en sympati för den som jobbar där att oj, tar inte jag undan, måste de göra det mm, det är bra att de ska göra så det de har det. så jag, jag fattar att ungdomarna kan låta mycket, och kan vara i i, i, i i kör och köra, men jag tycker inte vi har ett stort problem med det. Nej, nej, jag har inte upplevt att det är problem, men det är ett generellt problem. Men, men det har varit ett stundt alltså. då får man göra riktade insatser. Men då går vi prata mer om det, och framförallt så gjorde det stor skillnad när vi, när vi tar betalt för dem också. Det är väldigt klokt. Ehm, tio snabba. Mm -hmm. Är du beredd? Absolut. Morgonpass eller kvällspass? Lunchpass. <laughs> Värsta gym ik. du vet, som, om du själv går på ett gym, inte som gymägare. Jaha, jag gillar inte när, när de som tror de kan säga åt dem som är nybörjare. Om du fick byta kropp med en filmkaraktär i 24 timmar, vem väljer du? Eh, Arnold, antar jag. <laughs> -shake eller kebab efter benpasset? Eller efter bänkpasset då? Eh, Nej, Så känslig magen då. Eh, mest överskattade gymmaskinen? Och utan en v -skott. Den har vi bara för att folk vill ha det. Den, den är en dålig konserad maskin. Vad står högst på djumägarnas hemliga hatlista? Uh, ja, jag får som inte plocka undan kanske. <går> <Det var bra. går> en Låt som alltid får dig taggad på att träna. Oh, Metal är ju sabbaton, allt med det. Om NPC hade en maskot, vad hade det varit för djur? Du får inte säga dina egna hundar. Alltså du får ju säga hund, men du får inte säga min maskot är min hund. Ja, vad hade det varit? Ja, Typen en, en chef, smart, smart men tuff. Mm bra Vad är det konstiga du sett någon köra på gymmet? konstigaste eh, Vi hade en som körde halvkrossplats. Han körde vänstra delen på en dag och högra delen på andra dagen. Oh my god. Det var, det, det var jätteudda. Ja, det var fan nytt. Alltså. Eh, en grej folk aldrig hade gissat om dig. Eh, att jag är utbildad ekonom och kommer från banksidan. När man är klädd som en hemlös. Och... <laughs> Går runt i tofflor liksom. Mm. Ja, men det var de. Mycket bra svar faktiskt och mycket snabba svar, vilket mm. var det vi var ute efter. Mm. Jag har en till grej. Och det är att vår föregående gäst, det var Sverre Lillikvist. Han är extrem sportare. Du kan känna till honom, jag vet inte. Inom skidåkning. Helt crazy. Fantastiskt inspirerande. Och det är så att vi har i podden att varje gäst får en fråga från föregående gäst. Så nu kommer du få en fråga från Sverige, han visste inte att det var du som vi skulle intervjua, utan han visste bara att jag måste, att han skulle ställa en fråga mm. eh, så, som förebild eh, vad, vad är det viktigaste för dig att ge en bra bild eh, för dina followers alltså vad är vad är viktigt för dig att förmedla till dina followers för att vara en bra förebild jag tror det var äkta ärlig Alltså, genuin. Jag är i norrländning och Nordbottning, så det ligger väl nät naturligt. Men jag, jag märker när jag kommer till Stockholm att det, det kan vara lite mer fasad, det kan vara lite mer. Det jag ser på sociala medier stämmer inte med det jag ser i gymmet och hur folk beter sig. Så att jag, jag tror jag är väldigt ärlig och öppen. Och, oavsett om det är frågor om NPC eller om det är frågor om ekonomi eller så, så är jag ganska transparent med allting. Mm, det håller jag håller med om. Um, och vad vill du fråga vår nästa gäst? Nej, men, kanske den största motgången som vi har haft och hur det formar formen framöver. Mm. Vill du svara själv på den frågan? Ja, vi, vi hade ju covid var ju, var ju klart men det, det är ju som det är, Det gick ju rätt, rätt bra för oss ändå. Det som har varit en brutalt hård motgång för oss, det var ju att vi, vi förvärvade ett gymhjäll var det. Um, och jättefin kunst men Fel lokal, fel fastighetsägare. Så vi insåg ganska frukt för att renovera och försöka få till det- men, men det, det gick som inte till sig. Uh, och då försökte vi hitta på några alternativa lösningar. Vi satt fast i hyreskontrakt fyra år till. Och då var ett alternativ att, att försöka få där såld- att någon annan fastighet skulle köpa och renovera- men det gick inte heller och tiden gick. Och vi hade en konkurrent på väg in i eller Älvare. Um, och då så kom vi lyckas vi etablera i centrum- på bästa läger du kan få- um, Jättefint, jättefint ju med hela vårt nya koncept där som rullar ut med när det de fina materialvalen och så vidare. Uh, och vi lyckas komma ut ur hyreskontraktet. Och sen så är det samma fastighetsägare, samma byggnadskonsult samma tryck, som byggde åt oss i Kiruna. Så vi hade personer relation med dem och de tog totalt bort sig. Alltså missa, läste inte igenom våran långa rumsbeskrivning, man har ingen aning om vad man gör och allt efterslag, allt sista sekund så det här slutade med att vi fick eh, ta det här befintliga gym. vi var tvungna att flytta ut den 28 februari 2023 eh, vi fick ta hela det gymmet, sätta det i ett garage i nio veckor ge bort hela våran fina kunskap till konkurrent som var nyöppnad oh, shit. och sen kom vi igång Alltså försenat fem månader med gymmet Utan omklädningsrum med bara en På 1500 kvadrat um, Och till slut så fick vi Efter nio månader Alltså På den här månaden de skulle bygga två omklädningsrum Så byggde vi hela Skellefteå Hela gymmet um, Men idag så är det gymmet i Älvare bland det finaste vi har och bland den största kundstocken. Och vi har faktiskt mer medlemmar i det gymmet nu än vad vi hade när vi var helt själv på marknaden. Så det har, blivit, det har varit störst största. Vi, vi höll ju på att bli knäpp. Och det höll på, vi gjorde mycket dåliga beslutande på hela sidan. Jag och Jesper var ju under enorm press. Framförallt när det så här press du inte kan. Jag kan inte göra någonting åt det. Um, och vi hade kunnat avbryta kontrakt eller stämma men då har vi inget gym. Vad ska vi göra? Um, så att uh, det var väldigt lärorikt Vi har lärt oss mycket Och, och blivit mentalt några hård, steg hårdare um, Men det blev bra så här efterhand ändå. Mm, Kapa några år på toppen av livet kanske Blir det inte alltid som man tänkt sig skulle man kunna säga Nej framförallt Han försöker hantera risker så mycket det går Men, men allt går inte att hantera Nej, Nej. Men, men ändå liksom Jävligt grym story och lärdom På hur man kan ändå Liksom jag sig igenom en sån situation och sen komma ut starkare. Då har vi varit där till och med. Mm. Det, det har ju i alla Nej, men jag tror så här att jag tror det är fysiskt omöjligt att vi kan bli utbrända efter det där. Inte ja. <laughs> med, med, med våra familjer eller något sånt. Men, Stress men, test. Ja, mm. <laughs> Det är riktigt, riktigt Alla men jag tycker ja. sådana stories är stories alltid tycker jag är inspirerade för att ibland kan man tycka en skitgrej är jobbigt och sen när man hör någon annan story så kan man ju, okej okay, det här jag går igenom kanske inte är så farligt ändå. Ja, mm. Jag brukar faktiskt ofta tänka på om i Ukraina som krig och det är det är tufft. Man har inte, man har inte tufft där. Nej det Nej. tänker jag, ofta när jag bara fan vad jobbigt livet är. Det är inte så jävla jobbigt. Man har ju rätt jävla bra här alltså. Ja, absolut absolut. Men eh, Christian, sjukt eh, inspirerande story eh, och, och höra hur liksom vart du har kommit ifrån och vart ni är idag och vart ni är på väg Ja men tack, vad kul, ja. kul att vara med. Jag har en sista fråga mm. jag, den här, jag älskar frågan här för den är, den är så random svar Men eh, guilty pleasure, vad har du? Vad är en guilty pleasure? Det är någonting som du eh, gillar att göra eller till exempel alltså det kan vara en maträtt eller godis eller någonting eller, eller en aktivitet som du gillar att göra oh. men som egentligen inte är Vet, ja, ja. inte riktigt helt hundrat. Du 100, men... man, men Egentligen kan man göra något vettigare liksom. Men... Ja, nej, men det hade sagt ben jag sagt Ben-Eris direkt. Alltså det... <laughs> <laughs> Vilken smak! Men, och jag vet, alla äter det. Den nackdelen är att vi jobbar med fruktansvärda mängderna att både jag och Jesper och vi har gått upp ganska mycket kilo, så håller på att skala bort allting. <laughs> men ja, vi har inte gjort något. Ben och Järis i boven. Vad sa du? Ben och Järis i boven. Ja, eller hur? Mm ja jag, I feel you där alltså, mm. mm. världen. Ja, men äh, skitgrymt, alltså, alltså, jag, som säger, jag blir alltid inspirerad dels på hur du tänker och hur du samspelar med folk du samarbetar med men också med, med, med medlemmarna. Men också att du också tänker alltid i så, större skala, det tycker jag är alltid coolt för det är så alltid lätt att tänka småskaligt. Där ja, äh, man tänker här är det. Första hemsidan vi gjorde så stod det ja, vet, gym, Då stod det så här anläggningar Inte anläggning mm. mm. redan tänkt. In. Nej men jag uppskattar verkligen Jag brukar lyfta, lyssna ofta på en podd och så, eh, All draghjälp jag har fått här i Stockholm När vi öppnar av, av er två är jag väldigt tacksam för Och eh, mycket content I Youtube du gör här också Arskan, det, det betyder mycket Och fått, fått fråga mycket också så att, eh, ja, Det uppskattas Jag vill också berömma Sista här jag försöker och inte avsluta eh, två saker som jag vill säga sist jag ska säga, jag lovar ett, beröm för eh, man tänker så här fan nu ska vi inte intervjua en norrlänning, vi kan få korta svar liksom. det kan bli lite kort jävligt bra, utvecklande, jättebra svar, och jättespännande att lyssna på, jättekul och tack för att du delar med dig så mycket nummer två får du här min privata utnämning Årets hittills, bästa radioröst. Går till Christian. Är det för att jag... Kiruna Bor är tredje renans dialekt i Sverige. Det alltså det är dialekten, det är djupet i rösten, det är tydligheten ändå. Trots att det är en dialekt, man hör ju vad du säger. Alltså det är... Eh, du har en bra radioröst. Hundra ja, procent. Ja. Den får du ett pris här mentalt av mig. Varsågod. Jag tycker när jag syns på sociala medier och pratar att jag, jag har fel röst. eller låter bra. Nej, du har rätt röst. Tror mig. Nej, det är bra. I know this shit. Men... Men om du, går, om du ändå ska lägga den så vill jag ändå berömma Christian för hans sarkasm. Jag tycker den är sjukt underhållande. Ja, men vi har inte fått se så mycket av det, eller höra så mycket av den här. Nej, men jag, jag, jag får höra den varje dag. <laughs> ja, det får bli en liten mystery-grej för, för andra. Min omgivning får jobbet med mitt ego här. Den är redan fylld. Ja, <laughs> att, ni får säga något askigt nu istället så så kommer komma in orden. Uh, nej, men det uppskattas. Det kul att höra. Och så. Mm. Så Sarkasmen får se mer på Youtube. Ja, exakt. Youtube och live. Ja, men grunt, Du får ha en riktigt bra eh, kväll. Eh, vi ses så garanterat väldigt snart på gymmet igen. Ja, Jag hoppas ja. vi ses snart. Tack, Tack för att du har roll. kärlek och respekt.